Det svar han fick var tvetydigt. Många av det högre befälet var avvokt inställda till en utbrytning då den skulle innebära ett prisgivande av deras egna stora och värdefulla personliga bagage. Men detta höll de inne med. De flesta av dem måste istället ha luktat luntan och insett vad generalen var ute efter. Att göra dem medansvariga i en eventuell kapitulation. Officerarna försäkrade beredvilligt att de själva, gärna för sina personer och officerare till konungens tjänst ville fäkta. Chefen för svenska adelsfanan, Anders Ramsvärd, sa att såväl han som hans regemente hade svurit kungen sin trohetsed. Och han hoppades att ingen icke skulle göra den plikt och devoir var till han var förbunden och blev kommenderad. En överste yttrade skeptiskt att det fanns några officerare som karskt lovade att slå hela ryska armén. Men dessa skulle man inte bry sig om. Annars projicerade de höga officerarna de dubier de hyste om en strid på manskapet. De sa sig inte kunna lova att deras folk skulle slåss. Ty konsternationen och fruktan vore ibland dem allt för stor så att det i detta fallet oregerliga voro. Några av de höga officerarna pekade på ammunitionsbristen och andra med dragonöversten och grohögaren dyker i spetsen svor på att manskapet skulle deras gevär nedrelägga så snart de fing se någon fiende uppås ankomma Detta var ju inte riktigt de svar Levenhaupt velat höra Förutom att det gav ytterligare påspädning på hans redan mycket pessimistiska syn på läget innebar det inte något oreserverat fribrev från de höga officerarnas sida om generalen nu beslutade att ge upp. Leven hoppt skyggade uppenbarligen inför beslutet. Valet mellan genomslagning eller kapitulation var för honom ett val mellan pest och kolera och om han nu skulle ta det frestande ryska anbudet ville han till varje pris inte bära det ansvaret alena. Men de höga officerarna hade duckat inför hans propor och svarat med diverse apokryfiskt mummel. Generalen tog nu fatt i deras hänvisningar till manskapets bristande stridsvilja och gav order om en mycket underlig och unik åtgärd. Han beordrade de höga officerarna att gå ut och fråga sitt manskap... ...vad de att göra sinnade voro... ...och om de sig hellre försvara än fångna, bliva ville. Därefter skulle de höga officerarna rösta om saken... ...och generalen skulle sedan fatta sitt beslut. Officerarna ställde sig tveksamma till enkäten bland manskapet. De trodde att folket skulle förklara sig villiga till strid... Men likväl vägra när det kom till skott. Överste Dycker frågade vad kungen gett för order. Det svar översten fick av Levenhaupt var betecknande nog klart missvisande för att inte säga direkt felaktigt. Han sa att hans majestät inte kan ha givit andra orders än sig till att försvara så länge man kan. Inte ett ord om de andra alternativen. Inte ett ord om marschen till Krim. Officerarna red iväg till sina respektive förband. Kamp eller kapitulation? Det var frågan.